Rugăciune pentru curățirea, de mândrie, trufie, slavă deșartă! Aleluia, slavă ție, tată Cereste, iubim și te rugăm! Ceartă leagă și-alungă de la noi, din biserica ortodoxă, din țara și neamul nostru, pe demonii mândriei, trufiei și de șarte, care aduc păcatul nemulțumirii, căderea din cerul sfânt al bisericii biruitoare și luptătoare,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 Pe frații noștri nu i-am învățat, nu i-am crotit, nu i-am îngrijit, nu i-am dăruit, ce cu ei ne-am sfădit. Aleluia! slavă ție Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și te rugăm ce leagă și-alungă pe demonii mândriei, trufiii, slavei deșarte, care cu viclenele lor curse pe mulți de tine îi despart.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 Searte leagă și alungă pe demonii mândriei, ai trofiei, ai slavei de șarte, care spre o viață fără har, plină de păcate, de fapte, de gânduri și cuvinte de o sânge ne-au purtat. Să-i jignim pe alții, să nu-i ajutăm pe frați, să fim fățarnici, mincinoși, plini de orgolii, vicii, nenorociri ne-am să ne credem buni, aleși, deștepți, să-i privim cu dispreț pe cei căzuți, bolnavi, nenorociți, plini de vicii, păcate, într-o fie am alunecat. De aceea schimbă din temelii viața noastră, curăță inima noastră, fără cu cuioși, cumpătați și curați, fără buni, blânzi, milostivi și iubitori de frați, pentru ca lucrând cu râvnă, pentru neam, pentru Biserica Ortodoxă, să dobândim mântuirea, sfințirea, de sufârșirea și înfierea.